Det er sådan her, man kan høre, om det er... Det her, det er perfekt temperaturslurp. Mm. Det her, det er lige lidt varm. Det her, det er... Jeg kan ikke stoppe, men jeg ved godt, det er lave. Oh, oh, oh. oh. Det er virkelig lækker, kaffer. Nå Eller en god fise. Jeg kan ikke stoppe, jeg ved godt, det er lave. Lad os, Lad os optage, jeg bliver sindssygt af <laughs> det Ja Vi kører Ja <laughs> Sådan <laughs> Så er vi kraftede med en gang. Vi optager det der optager det er for dumt, men det er på vej derhen Det skal gå hurtigere yeah. Hvad er der sket til den sidste? Nu er vi da også randet lidt, hva? Nej Vi taler om ting vi ikke ved noget om Er du ikke så fedt i ansigt? Det er bare sådan jeg ser ud Det er lidt for sygt det her <laughs> okay Jeg hedder Lise Hilsen dem Martin Nørgo. Hej. Så, så er vi tilbage, va? Ja, ja, ja, ja. Lækkert, lækkert, lækkert, lækkert, va? Sindssygt, der er gået lang tid siden Hvorfor sidst. Hvorfor skal du altid snakke om hvor lang tid der er gået siden sidst? Kom så. Jeg gider ikke sige mere. noget vi skal altid starte med at vi skal høre på, hvor lang tid der er gået siden sidst, det bliver sindssygt. Jamen, det er også kan okay, vi ikke bare få en rap. Vi har faktisk aldrig rigtig lovet noget. Øh, om hvad, hvad, hvad frekvens vi vil udgive med Nej, så det er for forhåndsvagt at jeg sidder og undskylder for noget Ja yeah. Der egentlig ikke behøver at være en undskyldning Ja yeah. Ved I hvad? <laughs> det var alt det <laughs> Tak skal jeg have, fordi Nej Jamen nu nåede skal... vi er ikke en fucking rap, mand Det har du faktisk ret i Men så er det heldigt, at jeg kan løse problemet på den her måde Vil du lige høre, hvad jeg har taget med i dag? Ja yeah. Hey. Hey. Jeg synes fordi solen er kommet Så er det tid til noget andet End det der tunge beats Du ja. er en bøse røv ja. Jeg vil hellere spille en velkomstsang øh, Ligesom jeg man har gjort ja. i årtusinder Jeg finder for. lige en leiter. I år har man gjort sådan her Skal, okay. jeg, jeg starter bare. Ja. Skal det være en velkomst, øh, Sang Eller en velkomst Ja men giv mig noget bossa nova <laughs> Okay oh. Jeg ved ikke bossa nova, Det ved jeg ja. heller ikke Jeg tror det er sådan noget her Okay, vi, jeg kører nu ja. Velkommen til dit dystre skæg Det bliver fedt, at du spiser ægger, Elias Du er så flot en mand Elias, du har lang lang hår Og veltrænet lækre cykel Og du er så flot, og du sidder i min stol Ja! Uh, yeah. Du sidder i min stol, Elias! Yeah. Du hedder slet ikke af Elias. Nej! Nej! <laughs> og du er det fucking tid igen du får Er det din du... uh, roommate hjemme? N nej Det er også primært derfor jeg har fundet spaden frem Spaden Nu sætter jeg den lige herover i stativet Og så øh... Sådan lidt har det jo det, så det ikke bliver slidt at alle de gange du tager den op og sætter den igen og tænker Nå, jeg, nej. jeg er måske typen der ikke spiller så meget guitar Men jeg går fucking ikke ned på udstyr Nej det gør du fandme ikke så, øh, Det er så altså vildt du har en OB-vogn ja. Ja, ja, men altså, hvis man skal lære af så kan man lige så godt gøre det ordentligt. Det har jeg altid sagt. Ja. nå, velkommen til. Velkommen Dysteskæg. til Skæg, podcasten, der bringer gode minder frem i enhver. Hold kæft, hvor du bare øh, lige tog den der, og så bare <laughs> løb med den. Ja, det er sindssygt, mand. Om det er så godt at være tilbage, jeg elsker det, jeg har virkelig, ja. jeg har glædet mig til det. Nå, men jeg har skrevet ned på vores liste mm. her, vi skal sige velkommen, det har vi gjort, så vi ja. får lige flub <laughs> Det vi tror er jeg, ikke jeg tror expected. faktisk nej. Øhm, Du har fået et job Det har jeg vi ja, yeah. har jeg fået Og nu skal det, det, det skal ikke lyde som om øh, At, øh, at øh, det var sådan øh, Og det har du virkelig gået lidt efter længe <laughs> virkelig, virkelig øh, brugt de sidste seks år på at lede efter det her job <laughs> Og endelig var der For noget. Bundling. Fuck man, endelig var der. jamen det der er da rigtigt. siden siden vi har snakket sammen sidst i den her sammenhæng. Der er jeg der er jeg skulle blive øh, vikar i en børnehave og vuggestue. Ja, og det du er ret glad for. Jeg synes det er pissehyggeligt. Ja, jeg har også altid godt kunne tænkt mig det på en eller anden måde. Jamen vi snakkede faktisk kan ikke rigtigt at mig sammen til det. På en snakkede måde. vi også om det for noget tid siden det der med jo. at man nok vil blive glad af det og sådan noget. Ja, fordi at man bliver bare glad i lovet af at se på sådan nogle små mennesker, der bare løber rundt, og er glade i Det det, er det, jeg har altid godt kunne lide børn, men jeg har aldrig haft noget med børn at gøre andet end til familiefester. Som en for form for weed. Mm. Ja, Jamen, var bare de jo. Helt glad og men det er de, jo. de er Det jo De skæve jo. Ja, de det, er helt væk, jo. de går de væk på altså, livet. Alt de, bare siger, sådan... de siger sådan nogle vilde ting. Ja, men den, lad os ikke gå ind i den. Nej, nej, jeg vil også bare sige, Christ at de, de første, første tre gange, jeg var der eller sådan noget, der, var, der havde jeg det sgu, der var jeg lidt sådan trykket og lidt nervøs, fordi alt var nyt og hvad vi ikke, ikke have været forkert? det på en hver arbejdsplads og sådan Og så det der med, fordi det er jo ikke sådan lidt Nå, så hvad gør jeg, når jeg taber ikke Så øh, sætter du et kryds i den der, og så går du hos og smider det ud og så tør du det op igen. Nej. sådan er det ikke, hvis nej. man taber barnet. Nej, nej, hvor man skal ikke For man, få har et tabe. Man, har... man har lidt mange ting, man, det man lærer hurtigt, at man skal at tænke ikke tabe på. Der. Når jeg en dag får et barn, så er det bare Martin Nørgård. Ja. Jeg tænker sådan, om så er det jo veluddannede pædagoger i en eller anden form for god offentlig instans <laughs> Next, Jeg giver mange penge, der sidder og prøver at stimulere mit barn og tænker på alle de ting, de har lært Nej, det, det er Nørgaard Det er Nørgaard, ja. han kommer lige fra en all og, Der sidder og siger Boop <laughs> det er faktisk Det er jo nogle veluddannede voksne mennesker Ja, er det da også bare for Men du være... lidt humoristisk Det er også humoristisk ja. Fordi, altså det er jo ikke Jeg jo bare kommet ind for gaden jo Men det er også meget godt, at almindelige mennesker passer børn Ja, helt sikkert det er altså heller ikke. Jeg, jeg... Ja, det ikke. Det burde ikke være rocket science. Nej, men det er det jo heller ikke. Det er, det, nok det er på nogen område, Det er det lidt hvis du er uddannet pædagog. Jeg tror. Ikke, jeg man... tror det er rocket science så snart man har gjort noget forkert, fordi så skal man omprogrammere. Det tror jeg er svært. Ja, men man skal ikke komme og sige, og det er heller ikke det siger jeg ikke, du siger. Det siger bare at der er nogen, der siger, men man skal ikke sige, at det er nemt at passe børn og pædagoger har det for let, fordi man bliver fandme med baller i lød, når man har været 8 timer i sin børnehave, hvor der bare hele tiden er noget. Altså... Mm, det, da... det må du da gerne sige. Du ja, jo, at sige det. Det har jeg så, lige... følte, lidt igen. Der skal ikke meget til det Kæft, mand. Den var lav, den lyd. Ja, jeg scroller lidt op. Jeg Må har kan... lige få den igen? Der var den. Det var lækkert. Mm, Godt god, høj lyd. Nej, men jeg, er skulle blevet... jeg har primært passet vugstuebørn faktisk ikke engang børnehavebørn. Hvor gamle er de? Jamen, de er fra omkring 10 måneder til 2 år og 10 måneder. Okay. Så de skider bukserne, og de siger ikke så meget andet end lyde, og, ah. og de er skidesøde. Yeah. Det er så sjovt med børn Der er nogen, hvor du nærmest altså De er nærmest, ser nærmest voksne ud yeah. Selvom de er kun et år gamle yeah. Og så er der nogen, der bare altså, ja, Nu nævner jeg ikke nogen navne Men jeg har passet en pige, der fandme med en Altså hun har et performet ansigt og en helt rund krop Og så går hun sådan her men er, det ikke, sådan en men er det ikke bare fordi hun ikke er helt færdig? Jo jo jo jo, men hun er bare så bedående Fordi hun er, <laughs> hun er så grim Men hun er så sød Hun, ja. er, hun er det sødeste af alle børnene, hun er så nem. Men hun er bare ikke så køn. Men sådan er det jo Det er jeg jo heller ikke Det er jo også det altså, Det kan du er man... ikke nemmere at passe Nej, du sindssygt. er selvfølgelig High maintenance ah. <laughs> um, ja. Jeg har skrevet ned Bare sådan helt på Jeg ved godt, det lyder Det er måske sådan lidt for positiv -agtigt. Man kan snakke om alting Men nej, nej. jeg synes lige Man skal huske på, at det blev blevet forår det, synes jeg, det er ja, ja. virkelig, man skal huske på. Hold kæft, det kan bare være, det er mig, der er meget på virkelig over for det. Shit, hvor er det lækkert, at det ikke bliver sådan... At det der med, at når du har når din dag er slut arbejdsmæssigt, eller hvad vi nu kalder det, mm. så er der næsten altid lyst. Sådan, når, når dagen går på hæld så er der stadigvæk lyst. Ja, det, det gør fucking meget. Væk. Det er så sindssygt. Det er først mærket klokken 8 eller 9 allerede. Mm. Jeg, det er utroligt. Men nu har jeg prøvet det 28 gange. Jeg, har, <laughs> jeg, hus, jeg glemmer stadigvæk, hvor hurtigt... Det går fra, at man bare går og tænker, åh, oh, det er februar, der er ikke noget lys. Og så er det sådan midt i marts, og så det ved være perfekt. Ja, jeg vil også sige, at jeg var ikke fan af sommertid lige den dag, vi skulle skifte til det. Nej. Men jeg kan meget godt lide ideen nu med, at man har mere lys om aftenen. Jeg var mega fan af det, og det var fordi, jeg tænkte udelukkende på mere lys om aftenen. Jeg skulle til, jeg skulle til Frederikshavn og optræde søndag formiddag mellem natten. Åh, oh, så du det. havde mindre tid at sove i? For det første var jeg gået for, stået for sent op om lørdagen... Og så da jeg skulle i seng lørdag aften, så skulle jeg også stille ud en time frem, for mm. at det passede med. at Jeg skulle op klokken 5 om morgenen, jeg skulle med tog for hovedbænden klokken 6. Så i teorien skulle jeg jo op klokken 4. Ja, i teorien ikke, men i virkeligheden klokken 5. Ja, ja, ja, ja. Men, men, men jeg kan godt sige, fordi min fucking telefon, den, den er jo så smart og high-tech, at den selv skiftede til sommertid. Så fordi du skiftede jeg, også? Jamen jeg gik ind og slå det fra, og sagde, at det skal jeg nok selv klare, fordi det er jeg nødt til at gøre nu, inden jeg går i seng og sover. Ja. Så med gør den der alligevel, så altså, den vækker mig en time før jeg skal op, så jeg fik måske to og en halv times søvn, og så en time mere, og så op og med tog til, til Fredericia, og så lige i en bil med Torben Kriss og Jakob Svensen til Frederikshavn Du. Men det var et fucking god var det, det. Godt job. Det var et rigtig godt job, og det var en skidegod dag, og jeg var bare mega træt, og jeg havde sommertid tidlig den dag, men nu kan jeg godt lide det, fordi yeah. du har ret i, at det er fandme lækker når man... Øh, sidder klokken 7 om aftenen, så er det ikke mørkt nu. Ja. og hvis der er noget, der ligger om sommeren, ikke? om foråret, så er det at cykle. Men ja. din cykel er blevet stjålet. Den er piv, stjålet du. Hvad fanden er det for noget, mand? <laughs> Pist Det var jeg den ustjælige cykel, den stod ved siden af min. Den jeg... var ny, og min var gammel, og så tog de min. Ja, og jeg har længe haft sådan lidt, det har jeg ikke sagt til dig, men jeg har haft det lidt sådan, at du har fået stjålet cykel jeg tænker, Ej. jamen det kunne jeg da godt mærke på dig. Jeg er da ikke er totalt nejsk. uintuitiv u <laughs> Nej, det har I jeg read ikke. you like a fucking book Det er den første cykel jeg har fået stjålet i København Jeg er jo stadig lidt rarsende over det ja. mm. Mest fordi som du siger vi Hleder havde Jeg til sådan nummer 8-9 stykker Der opdager <laughs> man nogle nye ting om sig selv Ja Hvad man er i stand til Jamen, sådan, Hvor meget rasseri man rent faktisk kan opbygge ja. Nej, men det er forfærdeligt fordi Netop som du sagde vi, Der var en dag vi, vi havde næsten samme cykel ja. Hvor de stod op ad hinanden Og din var nyere og flottere end min Nej. Og mere pimple. Din var nyere Nå, ja, og flottere end min din ja. var den nye, min var, var den gamle nye. med klistermærker på, og ja. så tog de min. Og så tog de din, hvor jeg tænkte, okay, men så, er der, så er jeg jo, jeg går fri, der er jo ikke nogen, der stjæler min cykel Nej. nogensinde, den kan jeg jo bare holde, hvor jeg vil, og jeg har, jeg har ikke været særlig, altså jeg har hørt om folk, der jeg har en veninde, der havde fået stjålet en cykel, som hun havde låst fast om et fucking træ. Ja, ja. en kæmpe stor kæde havde de været at klippe den op for at stjæle en, en gammel dames ja, ja. Og jeg tænkte lige bare klipsen med den der, der klipper det over. Så det er jo lige meget om, hvad den står over ja Jamen så har jeg bare kørt rundt og været mega cykelafgang i halvandet år. Bare tænkt, jeg kan ja, parkere, hvor det passer det mig. Det har vi snakket meget om. Det har jeg alle snakket meget om i cykelmiljøet. Og så holder jeg lige hernede foran min dør. Mm. Jeg kommer hjem fra grisen, parkerer min cykel, låger sådan, stiller den ned det tid, kommer ud næste morgen. Pistfashion. Hvad er dit argument også mod, at når jeg, når jeg fortæller dig, hvordan min cykel den er blevet stjålet? Hvad er dit argument så for, ah, nu, hvad, hvad, hvad er, det er argumentet? Dem, der, at den ikke er blevet stjålet? Nej, nej, nej, nej. At jeg ikke har låst den? Ja, men det er jo bare fordi, at jeg er nederlig en menneske, der ja. ikke kan acceptere, at nogle gange sker der ting for folk. Jeg fik den gang stjålet en cykel på 25 minutter. Ja. Jeg ejede den, nej, 45 minutter. Jeg ejede den i 45 minutter, men. Hvordan, hvor, har, du, har du fortalt den historie? Jeg ved, jeg skulle ikke. Jeg købte den på, hvad hedder det, ude i, hvad hedder der, der cykelforænderen, der ligger på Kristiania. Han eneste, der havde BMX-cykler men din så jeg kunne se nogen alle de andre på det tidspunkt Da jeg skulle købe en det var i lige var flytte til København de havde de havde dem kun i kataloger og jeg var nede i pedalatlen og der gad han nærmest ikke bestille en til mig. Spurgte om han mig gad at bestille en til mig Sådan ja det så sådan pegede jeg vil godt købe den cykel der. Og det var der før finans kataloger Ja, det var det nok Men så tog jeg derud og så havde de sådan 4-5 stykker stående fordi jeg tror Hash og BMX <laughs> det går hånd i hvert fald hånd på en eller anden måde så er det, jeg tror ikke det går hånd i hånd, men det er, det er i hvert fald som fod i hose, det er samme miljø. Ja. Det, det er det ja. rigtig lækkert sammen også, tror jeg, at køre rundt og kaste sig mellem hop og sådan noget ja. og op og ned af asfaltbaner, mens man, er, mens man ikke rigtig har kontrol over ja. sin fysik. Ja. Øhm, men så købte jeg en derude, og så kørte jeg ind til tebutikken, hvor jeg arbejdede om i deres baggård i Kronprinsens Gade, kørte ind på deres t-lager og låste døren efter mig. Der er sådan en smæklås på, mm. øh, og tjekkede, at den var låst, så gik jeg om til en cykelhandler, der lå 5-10 minutters gang derfra. Faktisk pedalatleten, tror jeg. Mm. Og så gik jeg tilbage, åbnede om til sådan det. Fuck, mand. Det er pedalatleten. Han var så træt af, at jeg sagde, jeg gad ikke. Hvordan istället. skulle han have hentet <laughs> den? ja det er jeg heller ikke helt klar over endnu. But. Men det skal jeg, nok, jeg skal nok komme til bund men det er det her. Også, jeg tror, det er en person. Der er en eller anden person, jeg har pisset af engang. Fordi det er som om de har sådan en vengeance mod min cykel. Der er også nogle gange der bare havde fjernet min cykel. ja. Så de fandt min ven Kasper den, Sådan en måned senere, så de, øh, Er det ikke til din cykel? der har du ikke sådan en lås, jo, men den står nede ved det her buster på stedet. Sådan bare et helt andet sted end det, vi. havde. Er låst med din lås? Ja! Så var det bare sådan, Så de var taget de ud af skulderen, så de var flyttet min cykel. Det forstår jeg ikke, hvad man får ud af. Nej, jeg, noget. jeg har også en ven, der havde, uh, lige han havde lige købt en ny dyr lås til sin cykel, som ikke fejlede noget af den fine her og så var den væk. Han kunne ikke finde den. Hvor fanden var den? Han havde holdt den lige nede på Nørrebro nede ved søerne. Så en dag der da det var klart vejr, så kiggede han ned i vandet, så lå den lige nede på bunden af søen. Og tittede op. Man kunne se den nye dyrlås, der lå der og blinkede til ham. <laughs> Hvad for fuck? Hvorfor? Ja, ja. Hvorfor det? Det er så vanskeligt. Jeg skulle lige til at sige, at jeg kan forstå, hvis du stjæler en cykel, hvis du virkelig har brug for en. Jeg synes stadig du er en idiot. Jeg har også selv gjort det en gang. Jeg synes også lidt jeg selv er en idiot. Men det der med bare at tage en cykel og kaste den i vandet. Ja, det er mærkeligt. Det er fucking underligt. Lad dog være med var, det. Der var nogen, der prøvede at stjæle min cykel en gang, da den holdt nede. Jeg boede i Ørestaden, så havde jeg sådan en mountainbike-agtig cykel. Så kunne de ikke få klippet låsen over, fordi den stod og var lænket fast til sådan nogle rør. Mm. Så de skårede dækkene op. Bare sådan en helt vandalist det, det, agt, med en kniv, så de bare skårede dem op. Sådan helt trådssigt. Ja. <laughs> Nå, okay. Hvis ikke vi kan få noget af den her cykel, så, så skal den. han fandme heller ikke. Og så også. Ah. Rasende mennesker, nå, men øhm, ja. vi skal faktisk frem til sidste punkt på vores velkomst, og det er et rigtig lækkert punkt Jeg har ikke du. læst den endnu, men vi har fået en anmeldelse, nå, ja. det, det har du fortalt mig Nå ja, ja, ja, ja, fordi ja, som nogen vil sikkert vil kunne huske, så lavede vi jo det lille projekt, der hedder Pubertens Profener På Danmarks Radio, mellem jul og nytår Ja så Og jeg er jo en meget selvsmane egoistisk type, der googler mig selv i nyerne Det gør jeg også, men det er fordi jeg engang har jeg fortalt det en gang, der googlede jeg mig selv, og så fandt jeg et job, jeg havde glemt, jeg skulle lave, sådan to dage efter eller sådan noget. Og så siden den dag, der jeg bare tænkt, jeg lige med, hvad folk siger. Jeg googler lige mig selv jeg en Google. gang, og så sådan, ja. jeg googler mig selv, og så måneden, mm. og så googler jeg Elias Ehlers april 2014. Ja. Det er meget alternativ til at have en kalender. Ja, eller bare ringe til sin manager og sige, hey. Hey, du ved godt, at lige... Google har en kalender-app, faktisk. Du kan lave en, en decideret kalender på Google. Men det er fordi, det du, ikke, det du ikke forstår, og det er alle mennesker i den situation, som du står i nu, det er, at du prøver at give mig et system, der virker. Ja. Men det, der er ved det, der, at jeg har et system, der virker, men nogle gange, fordi, fordi at, sådan man... er verden. Ja. Ja. Jeg man. kender det godt. Man får måske en sms en dag, man har siddet, man har måske, lige... man har måske drukket en øl eller rådnet pot eller et eller andet. Det, det ved jeg ikke, hvad man gør. Hvorfor skal du altid blande stoffer ind i alting? Fordi sådan er livet lige, altså okay. i virkeligheden. Så har man måske lige fået en SMS med job, og så tænker man, ved du hvad, det kan jeg godt huske i morgen. Det skriver jeg lige ind i min kalender der. Ja. Og så når man til november, og så bliver man ringet op af en su arrangør, der siger, "Hvad fuck er du?" Det her jeg prøvede en gang var arrangøren tog fejl. Nå. Jeg hjem og kiggede på min kontrakt, ringede til Karen Sofie og vækkede hende nærmest og sådan noget Jeg var på vej ned på su, jeg tror faktisk også jeg skulle optræde. Hvorfor så... sov hun klokken 19? Det ved jeg ikke, men <laughs> så, så så var det arrangøren, der havde fået stimlet 200 mennesker sammen til den forkerte dag. Uh, en måned før <laughs> Okay Til rigtigt i okay. dag tog bare en måned før Nå Eller det er første tal, men den forkerte Det var lige en til ja. lidt tidlig Og hun havde ikke sagt det til dem Så da vi kom, mig og Audrey og Shirt Og skulle lave jobbet rigtigt en måned efter Der var der sådan en lidt halvdårlig stemning De havde i hvert fald ikke fået at vide, at det ikke var vores skyld Nå. Så hun har ja. højst sandsynligt bare sagt Nå, de kommer ikke, de kommer først om en måned, ja. siger de De yeah. siger, de kan om en måned Vi har lavet en ny aftale med dem Om en, om en måned præcis kan de Samtidspunkt <laughs> Det er for svært. Jeg ved, hvad der er gået galt øhm... Nå, men skal jeg lige læse den anmeldelse op, vi har fået Ja, og hvor, hvad er det for noget? Det er fordi, jeg sidder en, øh, en vinteraften er det, en, er det Henrik Palle? Er det en anmeldelse, der betyder noget? Det er en fyr, der har et øh, en Simpson-karakter, og jeg ikke lige kan se, hvad man er som øh, profilbillede og okay. Det er på Facebook jeg googler, Det, der sker, er, jeg googler Puppetens profeter på Google så kommer der øh, nogle opslag, vi har lavet Inden for det dystre skæg Og der kommer, øh, du ved, linket til der, hvor podcasten ligger Og så kommer der et andet link Som ikke er noget, vi har lavet Så trykker jeg på det Det er en person, der har skrevet ind på der Ultras facebook side, Lavet sådan et opslag Fra den, fra den 26. december Det er Det derovre. Det er jo fandme lige der, vi er gået i luften altså. med, Han har været midt i af alt <laughs> Det er lige i øje så, ja, det det Der går han altså. ind og blærer og rudder, du. Får du lige talt op med orkanens øje <laughs> Det var godt jeg læser op nu. Michael Christian Petersen til DR Ultra den 26. december 2013. Start om en lille øh, bogstav. Må jeg lige spørge om noget? Ja. Er det en vildt dårlig anmeldelse? Nej, nej, nej, nej. nej den er sådan, du vil, du, vil kunne le, du vil kunne lide den. Okay, jeg, jeg læner mig lige tilbage. Det, det er ikke... Jeg læser bare op nu. Ja. Gå og hør Pubertetens Profeter på DR Ramachans Ultra Radio Og hold dig op for nogle bidre gamle mænd, der har indtaget radioen. Man får jo association til The Five Yorkshire, men når man hører, hvilket topnederen liv, de har haft. Slut. <laughs> det synes jeg bare er vildt. Hvordan har han fået det ud af det? Nu er man ikke, blive ked af det. Jeg synes, det er skægt. Hvad var det, han hed? Han hed Michael. Michael hvad? Michael Christian Petersen. Hey, Michael Christian Petersen. Fuck dig. <laughs> Dit uempatiske lortehul. ja. Bare for at, bevise, at vi ikke er bedre, gavlemend. Så får du lige en glad sang med på vejen, Michael. Vi er ikke bedre? Michael, Michael, vi er ikke bedre. Michael, vi er skud at glæde. Michael, vi er ikke bedre. Ikke bedre, nej. Vi kan godt bare lige snakke om ting, når I ikke går så godt. Går så godt. Går... Det er jo ligesom at sige om lægens bord, at der er for mange sygdomme med. Ja, men det er jo faktisk, at han jo slet ikke fattede, hvad det var. Vi det er vidste jo med ikke det bitterhed, det er jo temaet. At vi skal ja. snakke om de svære ting Det er jo ikke fordi vi vælger kun at snakke Men det er jo om også det. derfor jeg tænkte Det der kan jeg sagtens læse op fordi jeg, han kan da oh, en, Det er bare for meget er debat ikke... i deadline <laughs> om Det er så irriterende at I ikke bare snakker om At have sådan et vinderliv hvor alt går godt Nu er godt. vi lidt bedre Nej, ja, ja. nu er vi nej Fuck ham Eller hvad fuck det var <laughs> Du hedder dig dit lortenavn <laughs> Fy for helvede en person, Jeg havde mit liv og, verden. og så er det forår, så er det solen nu. Hvad skal vi bruge det til? Men du hvad? Det skal vi bruge til, at ham der, han måske kan blive lidt gladere, og så kan han høre programmet igen, og så kan han blive opmærksom på, at han fuldstændig har misforstået præmissen. Der er jo ikke noget sjovt. Det er sjov. ikke sikkert, han Hvorfor... har det. Det kan da godt være, at han stadigvæk bare tænker, hold da kæft, et lorteliv, de havde som børn. Ja, men det må han også <laughs> Det var jo det, der var meningen jo. Du har jo ret jo. Altså, og det... Hvorfor skulle der sidde? Hvorfor skulle vi det er sidde? Fordi, at det, er kun... det er jo fordi, at vi vælger bevidst at tale om de svære ting i stedet for ja. De nemme ting. Ja, ja fordi, fuck det. var det er jo det. Hvad fuck på. ville der være fedt ved at sidde og tale om de nemme ting? Ej, så prøv at høre om dengang, det bare gik vildt godt Ej, for mig. Ej, så var der bare en dag, jeg kom ind, og så var der var en, der havde padder, ah. så var der bare sådan, må jeg se din padder, og så var han bare sådan, Sjo! så fik jeg bare en opgave for, og så lavede han bare, så fik jeg en vildt gode karakterer. Og, og så var der bare sådan, må jeg sætte en padder, og så var de bare sådan, ja, må jeg så det sætte Sådan. Ja, jeg mm. <laughs> sådan. Fik Ej, det ud. kender du det, man nogle gange bliver ret meget i tvivl om, det, man laver bare noget rigtigt. Lort Ja, det er jeg Tit Okay, nå Men nu har vi snakket om det her vi har <laughs> Det vil du, ikke, om, øh... det vil du ikke, det vil ikke sige mere med Du vil bare lige plante den Vi snakker om forår Og så, nu synes jeg faktisk Vi skal have en helt anden Vi skal have en lille hyggeting nu Jeg synes ja. faktisk vi, skal lige, vi springer lige en ting over Så går vi tilbage Bang, bang, bang Pizzamand Pizzamand? Okay jamen, Det er det der? Det nu jeg høre det er. Uh, Okay Ja, men... Det er din historie, som Martin han har talt op og ned. Jeg ved ikke hvor mange gange, og jeg kan faktisk ikke rigtig huske hvad det, det handler der sker. om. Og det er fordi jeg ligger. Nu får I det men nu, lige. Men det, er, fordi det, det er, lige... er så sjovt at se ham gå så meget op i sådan en lille ting, at han skal fortælle noget i den her podcast som er alligevel. Og han, bliver, han kører op og ned i følelser. Og jeg, jeg, nu er vi nødt til at se det. Hvad er det den her historie, som Martin han, Den har revet ham rundt i hans liv, og den har virkelig sat ham. Altså han har været til højre, han har været til venstre, han har været i okkaidens øje, han har blevet slungen rundt, og nu er han landet. Hvad er det det handler om, Martin? En historie om, øh... Det er en historie, øh, som jeg fandt til, fordi for længe siden, da vi lavede, nu, nu, nu nævner jeg igen det, at det er længe siden, at vi lavede podcast, men da vi lavede det sidste afsnit af vores podcast, som det seneste afsnit, som ikke er det her afsnit, der havde vi en lille snak om, øh, hvor lækker mad var, hvis man lige lavede det til pizza. Hvis man lige putte oregano på noget brød og lige noget pepperoni smidt ind i ovnen, så var sådan et stykke mad og så faldt jeg Snakkede vi seriøst om, hvor lækkert det var. Var det ikke dig, der sagde det? Som mig, der var sådan, jo, det der er okay. Jo, jo. Men... Jeg har ikke siddet og snakket om, hvor lækkert alt mad er, når man laver det til pizza. Så falder jeg jo lige, lige efter. Så falder jeg jo over den her artikel. Direkte videre. Direkte videre til en artikel fra februar. Om en mand, en amerikansk mand, der har levet af pizza i 25 år og han ser sgu ikke umiddelbart usund ud, hvis det der det er ham. Det ligner dig. Åh, oh, din kæft. <laughs> Nej, han ligner lidt sådan en, du ved ikke. Han ser ud som om, han løber og sådan noget. <laughs> det ved jeg ikke, hvad jeg besætter på. Det var, og og, og, og, og grund til, at jeg blev sur over, at du tager den med nu, det var faktisk, fordi jeg var ved at lægge den nede igen, før vi startede, for det er jo en, to måneder siden, jeg har læst den. Jamen jeg er da ligeglad. Jeg skal da høre historien? Hvad var din idé? Jamen historien er bare, at, der, at du ved, der er en mand, der er sur over, at uh, man får alt mulige råd om fødevare, fordi han har altså levet af pizza i 25 år, og ja, det kan godt være, at han har diabetes, men hvad så? <laughs> har han fået det på grund af pizza? Ja, det står her, tror jeg. When I first got diabetes, <laughs> står der, så siger så får han siger hans doktor, at han skal gå til sådan en ernæringsekspert, og så siger ernæringseksperten, at han spiser dårligt, og så var han bare sådan lidt, okay, men det synes jeg bare ikke, jeg gør. <tryk> Det er Weiss, du. Det er Weiss.com. Hold, Hold kæft, jeg er det grineren. Jeg har godt nok diabates, ja. men fuck det. Men fuck det, man. Jeg kan da godt løbe piger. Men det er fordi, Ajaj, jeg... jeg... ville brække mig, hvis jeg havde spist den ret i en måned, et år. Jamen, jeg tror oh. faktisk... Jeg tror faktisk det er noget med at han ikke spiser pizza det samme sted fra hver dag. Nå, no, han... men det er stadigvæk pizza, det er stadigvæk tomat, ost og skinke eller. Ja, og det var andet. derfor at jeg, at jeg tror, at jeg i sin tid tænkte, at det var interessant at snakke om, Fordi vi havde den der pizza snak, hvor jeg har det jo lidt sådan, jeg kan godt se lidt, altså jeg kan godt spise pizza hver dag, men du har nok ret efter to uger. Altså du kan selvfølgelig ændre pizza, meget. der vil ikke gå 25 år. Meget. Nå, men du kan jo ændre pizza meget, men stadigvæk, altså du ville have lyst til noget andet. Du ville også have lyst til noget der ikke var pizza på tidspunkt. Du ja. ville lyst til noget andet, end en varm, varm brød med ting på. Hvis det nu var et vedmål om, at du kunne spise pizza, om, at du kan spise pizza i 25 år, så ville du måske begynde at eksperimentere med det, og så bare lave nogle ovenkartofler og en rød bøf, og så lægge oven på en pizzabund. Hvis jeg vil, i miste havde tænkt det samme, så ville jeg bare lave lasagne og så, og en, så en pizzabund, ja. og så lægge det ovenpå den, og så spise ja. lasagnen på pizzaen. Så man kunne faktisk bare smide bare sin tallerken ud, så man altid bare havde en tallerken af brød, og så spiste man bare sin almindelige aftensmad om det. På den, ja. og så smider man brød ud. Kartoffelsåbør og sådan noget. Yeah. Sådan noget noget. Nå, det var egentlig bare det. Det var sgu bare fordi, jeg synes, det var sjovt, at der er en mand, som. Hvis det der er det rigtige billede. Så ser han sgu rimelig fedt ud altså Må jeg lige prøve at låne computeren igen jo. Jeg skal lige se ham Kan vi ikke lige smide et link op på hjemmesiden Jo jo det kan vi gøre bag til altså, jeg Hvorfor skulle... har de valgt et billede hvor han ligner en freak det tror jeg, Har han fordi... handsker på Nej det har han ikke <laughs> Han har en underlig tyk hånd Er hans hånd ikke sådan underlig tyk jo. Det ligner lidt sådan en gummihånd Jo jeg tror måske der er noget pizza der har sat sig ud Jeg hans har ikke kontaktlinser, hvor skal jeg lige sige Nå. Jeg Noget lige med min nat så, du er så faktisk... jeg kan ikke se særlig godt. Nej, du sidder bare og gætter til, hvordan han ser ud. Ja. Men, nej, men altså, i forhold til, hvis det der er ham, så har han sgu klaret så meget godt, hvis han kun har spist pizza i 25 år. Ja, det, det, synes, det, jeg det også. synes jeg. Det Han ser ikke umiddelbart usund ud. Nej, han ser sku ud til at være meget fin. Ja. Men skal vi ikke stoppe med at snakke om ting, som, øh, som er på skærme? Fuck det. Jeg vil, faktisk, jeg vil faktisk... Må jeg, hvad, må jeg ikke... Øh, det, det, jeg synes, øh, jeg vil godt lave en cat update. Ja. <coughs> Der er ikke sket de store ting. Jeg ville ønske, vi havde sådan en... Kan, kan vi ikke få en fanfare? Kan det en fanfare? Det er dig, der sidder med lydene. Du ja, må men... se. Og giv mig tre, to og tre, to, en, nu! Nyt fra ja. gården. Nyt fra ja. gården. <laughs> øhm, hvad hedder det? Jeg, øh, jeg, jamen, der jeg er ikke sket så meget. Altså, det er jo ikke, fordi der er sket så meget. Jeg har, øh, jeg har øh, købt nogle dadler. Og så... <laughs> og så øh... Lige om at troede, at jeg at du ikke kunne blive ældre. <laughs> ja. Jeg købte nogle dadler, ja. og så lod jeg dem stå på bordet, og så da jeg kom hjem, så var der dadler først og fremmest ud over alt. Ja. Og min kats hoved er sådan <laughs> lige så stort som tre dadler. Mm. Så den kan jo ikke have en dadel i munden. Så den har ligesom taget en dadl, hvis du så forestiller dig sådan et boltje på størrelse med en kop, hvis du kunne ja. få det. Ja, ja. Sådan en, og så hvis din mund var sådan, hvis dine kender gik op sådan til ørerne. På ja. den måde, sådan at du kunne åbne lige så bredt Så kan du ligesom ja. sådan skubbe den kop ind i dit hoved ja. Og bare tykke på den, til den blev sådan en tyk Smattet ting, der lå rundt om den sten Der er i midten, ja. og det har den så gjort Og det opdager jeg ved, at jeg træder i den øhm, Og tænker Øh, jeg er nødt til at smide en masse af de der dadler ud fordi at dit gulv ud? du har ja. ja Mahogany Rich <laughs> mahogany <laughs> Ej, det er bare lugten Det er bare lugten <laughs> <laughs> Alt i dit hjem er Rich Mahogany yeah. Nå, men øhm, så, øh, så smed de den der ud og går ind og, og kigger på ham Om han er okay, så de må ikke spise andre ting mm. Og så øh, træder jeg i noget smat igen Så viste det sig, at han har faktisk næsten spist en anden dadel Åh, oh, det er meget flot Katte kan ikke tåle åbenbart Så han kastede en masse mavesyre, sådan en lyst Nej. sjap op Og så sådan nogle store halvfordrede klumper af dadler Som mm. jeg ligesom har trådt i Og så det løbet ind under sengen Ad. Så tog jeg også lige det op, og så øh, lå jeg en morgen og syntes, det var mærkeligt, om jeg havde fået et eller andet ørevoks på, eller sådan noget var der faldet noget ud af mit øre, og så var, fandt jeg et stykke dadel på øh, min pude, <laughs> og så i går, der fandt jeg et stykke dadel i min vask, så jeg har noget <laughs> dadel i tre dage, <laughs> What fuck? og jeg ved ikke, hvad fanden det er, der sker, men det er jo rigtig, rigtig, rigtig ulækkert. <laughs> altså, men er vi ude i, at du ikke kan have, altså hvis du ikke engang kan have ladt dadler ligge fremme derhjemme, så kan du vel ikke have noget liggende Nej, men jeg kan ikke have noget liggende Jeg kan ikke have Ikke mad Det skal være pakket okay. en eller en boks Jeg kan ikke have det liggende Så begyndte de at æde det Og øh, de øh, krasste også hul i i, øh, De krasste hul i Fordi de ville finde et land der... Nu har jeg fjernet de fleste ting Så det er ikke så mange de ting de kan lege med Nej, du har faktisk ja. Du har faktisk solgt alt i tager. Du bor jo bare har, øh, på pulv. Ja, ja Og, så, og, så, og så bare, du ved Sådan slået øh, Slået to centimeter stålplader rundt ja, du, hele. du bor i et stort og så, kattehus Og så bare dræn i bunden så jeg kan spille af med vand hver dag. Det <laughs> um, Rich Mahogany <laughs> ja. ja, så sprøjter jeg med sådan noget Mahogany scent <laughs> Det kan de godt lide Ja, det er de sagt Og så graffiti på loftet, ikke? Ja, ja, altså jeg kan det. Nå, øhm, Nå det lyder da vildt Hvordan går det med katten egentlig? Kan ja, vi det gå meget igen? De har det fint ja, Uffe er meget sådan hundeagtig Når man kaster noget til ham, så kommer han tilbage med det Ja Og hvis du så ikke øh, kaster det igen, så bliver han sådan irriteret Nå Og sådan Come on, man yeah. Yeah. Throw it men han er lidt sjov, for de sidste jeg har hjemme hos dig, så var han jo meget sådan hvis man vil snakke med ham, så kan han godt være sådan lidt gider jeg faktisk ikke lige. Det gider jeg faktisk ikke lige, <laughs> ja. men hvis du kunne lave et eller andet sindssygt, hvis du kunne ja. kaste noget eller Hvis du kunne, har du lyst til at gå mok? Skal du gå mok? Du, Kunne jeg for eksempel få lov til bare at pille dit skæg, mens ja. du står på maven af ja. Jeg kan godt være at du prøver at spise en pizza, men jeg har faktisk lige Jeg har lige lyst til at gå mok. Jeg har faktisk lige gang med at rive dit ansigtet. Ja. Han er meget vild. Der, der er meget forskel på de to. Ja, det er det. Bætramsen, han er mere uh, the old wise one. Der er Der er alt Ja, jeg ja, er meget sød, ikke? Nå. Men øhm, det var en kort update og så ja. tror jeg faktisk, at skal vi ikke til det, som vi alle sammen har glædet os til? Jo, hvad kan det være? Glædeskvidsen. Også fordi, jeg lige kom i tanke om, at jeg har 2% strøm på min mobil, og den oh. ligger på min mobil. Okay. <tryk> så det er faktisk ikke så godt. Så hvad gør vi ved det, hvis den går ud midt i kvisen Ah, 3% strøm. Nå, så er der ikke noget at skrive hjem om. Hvad, øh, jamen vi har... Vi har i hvert fald masser af tid, så lad os... Uh... Nu skruer jeg ned for mine lys-ting først. Okay. Og så får du lige en... Ja, du kan jo kalde det en jingle. Du kan ja, kalde det... en. gør det. Så er der quiz. Glædesquissen. Hvor svarene er præmien i sig selv. Ja. Okay. Der, godt. Der. Det var det. Jeg troede du skulle til at give mig noget mere end det. Nej, nej, nej, nej, nej. Øhm, det bliver jeg skulle se senere, du. Ja, men altså i dag der er det jo gledeskyssen. Øh, svarene er præmierne, og i dag der svar du ved svarene er præmierne, svarene er præmierne. Ja, ja, ja, ja, ja, det er også en stram præmis. Det er også en stram præmis, men <laughs> jeg har gjort mit bedste. Jeg synes det er en god jeg præmis. Jeg har gjort mit bedste. Mm. Øhm, og så vil jeg sige, at skal, vi, skal det være point igen? Skal du have nogle point? Det vil jeg fucking gerne. Jeg har lagt det ind som en mulighed. Ja. Så det første spørgsmål her, der har du mulighed for at score. Øh, ja, du har mulighed for at score 10 point. Okay. Øh, men øh, jeg vil skyde på, at du måske øh, skruer 1. Skal oh. vi ikke bare gå efter et Altså, godt at du tager glædekvissen og losser den lige <laughs> Nej, det er fordi, at det, vi ville skrue på rigtig, lang tid på spørgsmål. 1. Men øhm, der, er mere der er kommet mere sol. Der er kommet mere sol. Det er blevet dejligt. Mm. Folk slikker sol. Og... Ja, øh... <laughs> det er at starte med spørgsmålet. Og øh... ja. vi slikker jo også på andre ting. Nej. <laughs> Næv ting tre ting man kan slikke, man kan slikke på ja. øhm, Som ligesom producerer Væske når man slikker på det <laughs> øh, Udover kraft som solen giver <laughs> Er du stadig gang okay, okay, okay. <laughs> Udover kraft ja. Som man kan få fra solen Så giver solen også en masse positive ting ja. Hvad kunne det for eksempel være D-vitamin øh... Men øh, hvad, kunne det gøre? hvad kan den for eksempel gøre Ved tæpper Ved tæpper Ja Sådan tæppe som du har der Gør det mørt? Den kan nemlig gøre det mere elastisk, og så kan den dræbe en masse af de mikrober, der er i det, som lever, i, som lever i det. Sådan direkte sollys, hvis det ligger ude i det sådan en halv en halvdags tid, eller sådan noget, så skulle det være smadret og sådan rent. Sådan så er det sådan, ødelagt? Så er det, nej, altså sådan, så har du gjort det rent. Så er der mange af de levende ting, der er i det, sådan så står der mikrober. Står der. Okay. Så skulle de simpelthen være dræbt, og så skulle det øge elasticiteten. Så er det da på tide at få pudset mine vinduer, så jeg kan få lidt sol yeah. der. Sol og så er der concept. faktisk meget. så er der faktisk rigtig, rigtig meget. Er der er mange ting med sol. Æ, og så boller vi jo også mere. End solen solen der, er der, så sig. rød, og den er så sort. Men det var et point. Vil du ja. gætte på de otte andre ting også? Ja, helt sikkert. Jeg har glædet mig til den her fucking quiz. Jamen, jeg har jo masser af andre spørgsmål. Nå, nej, ikke på den måde. Jeg gider ikke gætte på flere ting med nej, vel? fordi det God. kan jeg ikke. Så får du lige et point. Ja, tak. Check check, mic check. Jo. Godt, og så kommer spørgsmålet 2 Der er det glædesquizzen på den måde At skal vi ikke være glade for At sådan er det nu <laughs> <laughs> Okay, jo. jo Jamen det er Hvad det der er fede den her ja, quiz Man kan sig, altid vende sig. til noget positivt øhm, I gamle dage Ja der var det typisk sådan, at øh, børn, der boede på landet, de havde sommerferie, når, de, når der var høstsæson. Ja. Det vil sige, at så gik de i skole, og så arbejdede de hårdt, og ja. så gik de i skole. Og så hedder det også med efteråret, for så kom de hjem og pegede ja. og sådan. præcis. Og sådan, ja. og sådan var det. Der lavede de... Men hvordan startede sommerferien det der med, at bare, nu giver vi dem bare fri, også på et tidspunkt, hvor de bare kan holde fri? Hvornår det startede? Hvornår det opstod? Det er jo noget, man har valgt på et tidspunkt. For at... At... jeg valgmuligheder? Øh, ja. Okay. Er du klar? Ja. Vil du, jeg kan lave valgmulene på to forskellige måder uh, Vil du have dem svære, vil du have dem nemme Eller vil du have dem umulige uh -huh. Vil du have dem svære, vil du have dem almindelige Eller vil du have dem nemme <coughs> Jeg vil godt have dem svære Svære, ja. okay uh, Svære 1830, 1840 1845 1845 1840 Fuck du er så fucking dårlig, man! Satans. Nå, vi ikke <laughs> <laughs> Det her, det er Det her, det er fandme lækker. Det er uh, juli, det er den måned, hvor der bliver solgt mest is i USA. Okay. Um, og uh, det er derfor, at de uh, i USA også kalder det for... Uh, det står seriøst det her på nettet på en uh, rejseguide. National Ice Cream Month. Ah. Det, er, uh, det er juli, okay. åbenbart. Men det, du skal svare på, det er, ja. hvor mange... Gallons. En gallon, det er omkring 4 liter. Okay. Eller så er det præcis 4 liter, tror jeg. Ja. Øh, hvor mange gallons is? For vi er nødt til at tage det i gallons. Ja, ja, ja. <laughs> du er ikke regnet det op. Jo, det kan jeg godt. Nej, det er lige meget. Jeg skal nok tage det i gallons. Øh, hvor mange gallons is? Det var faktisk men fordi de spiser så meget på sjov, ikke? Ja. Spiser en amerikaner per år? En amerikaner på. år. En amerikaner. Hvor mange? Du må også gerne sige det i liter. Hvis du har lyst til det. Jeg kan godt lige gange det tal der med fire ind i mit hoved. Hvor mange gallons... Nej, liter. Hvor mange liter i spiser Hvor mange liter? Ja. En, en gennemsnitsamerikaner på et En år. gennemsnitsamerikaner. Hvor mange liter i spiser de på et år? Det ved jeg med ikke. 25. Liter? Ja. 22. Åh, oh, det er så meget. Det er mig, meget. Jeg, jeg skød over med vilje. Ja, præcis. Og det var tre point, fordi du skød tre point over. Så du får tre point. <laughs> Så nu har jeg 13, nu point. Har du 13 point Fordi det er så 13 point efter hinanden Ja, ja, ja. helt sikkert <laughs> Og du fik 0 i den anden, så det er faktisk 130 Ja, 130 point, yes Fuck, man Okay, hvilken af disse tre ting er det i forbindelse med sommer Hvilken af disse tre ting er en grønnsag Hvis man er mm. glad, når det er en grønnsag øh, Vandmelon, ananas, vindruer Og det vidste du ikke, var? Det er en ananas Det er en vandmelon, fuck du Det er ikke med? lækkert jo, men ved du hvad, jeg hørte faktisk noget lignende, jeg havde, der var en ven på besøg, den anden her nu, jeg, nu citerer jeg citerer bare ham, jeg ved ikke hvorfor han har læst det. Han sagde, at øh, en banan faktisk er et, øh, et bær. Det tror jeg måske er rigtigt nok. Og et jordbær jor, jor er en nød. Ja, der er et eller andet med jordbær, det er sådan et eller andet helt fucked up. Jamen, men så det jo ingen stå, og tomater er jo også en frugt jo. Ja, men det giver jo ingen mening, at jordbær er, det er fint nok, at jordbær er en nød, Jamen, et det banan er et bær, lad nu være. Ja, ja. Jordbær hedder der Så må vi lave det om så Men vi... vi er ikke også 60% avokado eller sådan noget <laughs> Jeg ved ikke med dig men, <laughs> <laughs> det, jeg det var jeg i hvert fald lige der Hov i øvrigt Sommerferien blev startet En mand der hed Horace Mann Horace Mann Horace Mann, Horace Mann. Det var ham der for At vi begyndte at få Sommerferien Nå og nu kommer det sidste spørgsmål Er der ikke flere så? Nej mm -hmm. Er du klar? Mm -hmm. Vil du? Tør du? Uh! Det var alt for højt <laughs> Det gik lige i makronerne Ja Jeg vil gerne have det sidste spørgsmål i gamle dage, ikke? Ja. der gjorde man jo tingene anderledes, og i moderne tid, der gør vi tingene på vores måde. Mm. Men øhm, i helt gamle dage, der ved vi ikke altid, hvad man gjorde, men nogle gange, der ved vi, hvad man gjorde. Ja. Før 1700-tallet, det var ligesom der, der begyndte at komme mange regler, fordi vi begyndte også at stemme det sammen. Jeg ved ikke noget, nu siger jeg bare noget, der giver ja, mening i forhold til de fakta, der står jeg her. Jeg der dig ikke. Men det virker som om, at fra 1700-tallet frem, der begyndte at komme flere af de der love, som ikke sådan var de store love, men sådan noget med, øh, du ved... Skal have bukser på? Sådan noget, ikke? Ja. Noget, man i 1700-årige kæmpede ja. med det lort. Og i 1700-tallet, omkring 1700-tallet, 1700 der kom der en lov omkring, hvad man skulle have på, når man ja. var på stranden. Åh oh, ja! Altså i hvor? I Danmark ja. eller hvad? Ja, eller i, sådan, i, I, Europa. i, i, i Europa, tror jeg måske, ja. det her det er, ikke? Øhm, så, ligesom, så, ligesom, så der var en, en kutine Jeg tror ikke, at her... tidspunkt du havde så meget tid til at gå på stranden Nej, det tror jeg egentlig heller ikke i 1700-tallet Der tror jeg, de var i gang med et eller andet, andet. Men øhm, der var ligesom, du ved det var Der der, var, der lige pludselig var vi så mange At man tænkte, vi må heller lige blive enige om, hvordan vi gør det ja. sådan noget, ikke? Øhm, Hvad gjorde man før? Okay, så spørgsmålet er Hvad gjorde man før den her lov? Hvad gjorde man før den her lov kom? Hvad var det sådan almindeligt, man gjorde, når man tog på stranden Og du får tre velmuligheder ja. øh, En form for undertøj Mhm Fuldt påklædt Altså du ved sådan Man ikke kunne se hud Ja Nøgen Det var nøgen Det var nemlig nøgen Hvad? Det er skulle da meget fedt hva? Ja og så kom man lige og sagde Det kan vi ikke Det skete Og, og så får man sådan, Alle var nu, Vi var nudister fra start af Så var der en eller anden Sippet mand Med en kone med nogle sløjtasker Som sagde Det vil jeg ikke have Nu har hun lige fået en push-up-behov Der er ikke nogen i den her by Der har set hvor sløj hendes tasker er Og nu vil hun gerne ned og bade Og vi bor ved stranden Jeg gider Simpelthen ikke blive Henning med Hanne, der har de så vil jeg kræftet vil hellere være Henning med Hanne, der har så vil, været fuld poppet. Så vil det hellere være Sibbet Henning, der, der sørger for, at alle lige skal have en crutchkælder på, når de jeg skal jeg på stranden. Jeg vil så også på den anden side sige, at jeg synes, altså okay, jeg synes også, det er fint nok de har have badetøj på på stranden. Ja, det synes det er dejligt. Jeg gider ikke, jeg gider ikke se buss. Det er, fordi jeg er en andretalmand. Jeg har seksualiseret patter inde i mit hoved. Så når, når piger ligger med bare tasker på stranden, så kan jeg ikke have løs badebukser på. Nå, nej, nej, det kan så det, ikke. det gider jeg faktisk ikke, jeg nej, jeg gider heller ikke. Men det er da også et problem Hvis der bare er en pige der har en lille bitte bikini på Og hun godt ved hun er lækker Så ja, ja. hun bare går og folk i stumper og stykker ja, Det skal man også lade være med ja, ja, Men det gør de jo. Men altså, så, skal, altså så, så, så gør jeg det også Så ægger jeg folk i stumper Så går sådan, du bare over og knipper så... hende så går... <laughs> går du bare over og dækslapper hendes bagdele Jeg bygger hun siger, lige ja. et sandslot og så hiver han lige hen bag Det højre højere udkikstårn Det vil simpelthen være så voldsomt Du er knippede ind i et sandslot du lige brugt i bygget ja, Du sind... Sy, oh, det Åh, strandløven er tilbage, vil folk råbe. Strandløven Martin. Får jeg spurgt ind? <laughs> han, han går her hamok. Ja. Ja. Det er faktisk det er faktisk ved at være strand om ikke så længe. Ja, det er lige op over. Jeg glæder mig til at badet på Islands Brygge åbner igen. Det er jo lidt åbent nu på den måde man kan godt bade dernede og så oh. noget. Hvis man har en del af lavet oh. og sådan noget. Men men men i går der var jeg nej sidste år, der var jeg i mens der var sådan noget 17 graders vand. Og jeg ved godt, det her, det lyder totalt fimset. Fuck mig, det var koldt, mand. Jeg tror måske, jeg nåede helt ned på 14 eller 15, men helvede og patter, det er koldt, mand. Det er mega koldt. selv hvis det kun er 26 grader eller sådan så vandet 10 grader koldt, det er jo ikke så slemt. Det er fucking koldt, mand. Når vandet er de der 20 grader varmt, så er det stadig ikke varmt. Altså, det, det er sådan noget, vi i Danmark siger, at nu er det varmt. Mm, det men er det, det slet ja, ikke. Min krop ikke. er bare 37 grader varm, og jeg ligger i solen, så den er dobbelt så varm. <laughs> mindst. Ja, ej, fuck det. Ja, nej, det kan jeg, det, men det bliver rart at kunne hoppe igen. Var det glædeskvidsen? Ja, var det glædeskvidsen. var glædeskvidsen. Hvor mange point fik jeg? Du fik... Øh, jeg svarede faktisk rigtigt på det sidste. Du svarede faktisk på det sidste også, og det var jo mulighed 3, så du ender faktisk... Med 1033 øh, point. 1033 point, og så skal man... Øh, så, skal så skal man så øh, dele med det antal spørgsmål, der var... Og Gang. gange med det altså oh, ja. spørgsmål, der var. Og i første spørgsmål, der var der jo faktisk 10 muligheder. Så vi kan jo starte med at sætte et 0 på. Ja. <laughs> så hvor mange point har jeg fået? Du har fået øh, 0, 0, 0, 0, 0. Øh, så skal jeg jo prøve at se her. Du er endt på... Øh, oh. Jamen, du er jo faktisk ind på 103.300.000 point den her gang Arh, Det synes jeg måske lige Det er faktisk rigtig flot Det, det er, er faktisk bedre end sidst, hvor du fik øh, Lad mig lige få at se hvad Det er podcastrekord, vil jeg tro ja. Hvad, hvad fik, fik, fik jeg sidst? Sidst? <laughs> uh, sidst fik du jeg skal lige se, den er her mm, nej, 3, point. 3, point. Okay. Ja, 3 point Så det er faktisk <laughs> så, bedre end den her Så gang. det er faktisk øh, ja. i hvert fald 103 millioner mere Ja, ja jeg har fået den gang. det er i hvert fald 103 millioner mere, du har fået Det er sgu meget det er godt, faktisk hvis jeg selv sige 103.299.997 mere Fuck, mand Det ja. havde jeg sgu ikke set komme, da jeg satte mig bag måde, mikrofonen Nej, og den der er den her dag. dag jo faktisk endt ret godt for dig Det kan man sige Endt ret godt, den er lige begyndt, mand <laughs> Jeg skal skide lidt lige om lidt. Ja. Øhm, jeg skal ud og træne. har vi mere lidt. tilbage på rundownet? Jeg synes måske vi skal snakke om hvad der skal ske i dag, Fordi nu opdager ja. vi den her podcast så tidligt, at det kan være at der er også nogen der hører den, mens der lidt er lidt af det til deres dag tilbage. Jeg vil sige, hvis du ikke har været det nu, og hvis du har tid til det. Nu siger jeg noget rigtig sådan, øh, hold nu kæft. Sæt dig lige ud i solen i kvarter. Ja. Bare lige luk øjnene og ikke noget med telefonen. og og øh, vi skal bare lige så en kaffe og uhensigtsmæssigt sådan. samtidig. Prøv, prøv helt seriøst at lukke øjnene i 10 minutter eller kvarter og så bare sidde i solen. Er det mig du sild til? Alle. Alle okay. i hele verden Det skal man lige gøre Det er så lækkert Og der er masser af sol i dag Det ser det ud til Der er også masser af blæst Så du skal også bruge tid på at finde et sted Sådan 3-4 timer til det? det, er det. Nej, det blæser lidt øhm, Det er den ene du, ting Du skal ned og træne? Jeg skal ned og træne ja. Og så skal jeg optræde på SUG i aften Jeg er været uh. på i SUG Så hvis der er nogen der mangler noget at lave i aften Så kan I lige komme ned og se en åben mic der Det er kl. 20 starter Ja, der plejer at være gode folk Mm. Øhm, og øh, hvis I ikke har lyst til det Så kan det også være at du skulle tage over at yeah. du skal ikke gøre det Fordi du skal gøre det Men det er altså meget rart en vi lige får så rørt lidt Om ikke andet bare lige at gå en tur Ja, Det er faktisk længe siden jeg har været nede at løbe og det... ja. Jeg skal lige sluge noget der var Ja du skal bare, lige gylpe og sluge <coughs> ja. jeg, øh, jeg kunne faktisk, det, Problemet er Jeg kom til at købe øh, jeg, var i, jeg var i Føtex i Forgårds med min kæreste Hun skulle lige have et nyt ord og så øh, ser jeg, at der med at komme en udvidelse til Diablo 3. Oh, som jeg ikke havde set. Og det er to uger siden. Det er lækkert, så at du ikke har set den. Ja, det er det. Det er lækkert. Og det er et problem, fordi nu har min kæreste postferie, og vi skulle egentlig bruge noget tid sammen. Men nu har jeg jo, altså det kan jeg godt sige her, nogle ikke har, jeg har faktisk lidt mere lyst til måske lige, bare lige spille på timers Diablo 3 måske i aften. Men det, så det, jeg tænkte bare om jeg skulle gøre det her Kan du mærke at de er på nu De ved at det er en ulykke der skal til at ske ah, fuck. Hold her <laughs> øhm, oh, ej, men Jeg vil bare sige oh, jeg, jeg ved sgu ikke hvad jeg skal i aften øh, I morgen der i, til den. Men i du er på Tinder så. <laughs> ja, Det er jeg faktisk ikke. Det, det har jeg faktisk ikke prøvet Men det får jeg heller ikke brug for Fordi nu har jeg købt i Apple 3 Så nu kan det modsat køn Altså rende mig et vist sted Yeah, jeg skal en, er slagt. Sådan er, det, når man uh, får et spilds from the Depths of Hell. Jeg fik lyst til at spille, det bare fordi der stod på den, at man kunne lave serious. Skal jeg lige læse op. Serious, nej, heavy, heavy damage. Nej, du skal ikke læse op. Jeg har oh, ikke stoppe. op, mand. Liste Impenetrable armor, ja det se sige Gleaming weapons and heavy, heavy damage. Wield the power of the crusader, Unbreakable New Hero of the Mortal Realms. Okay nok. Det er nok mand. Jeg så, at min fætter har. Jeg spillede med ham i går en team. Han har lavet sådan en, man. Fuck, så kommer der bare. Altså, der er sådan en aura af lysigeres rundt om ham. han har sådan en sådan stort skjold og en hammer og så kommer der lys ned og er bare bang smask. Ting der bare, Seat, Sinner, bare Det er så fucking mar. sindssygt. Det er så fucking fedt. Hvem var det, der havde gjort det? Min fader mand. Din fætter er så ja. sindssygt. Han er så fucking sindssygt. Fuck til hvor der, er sej, til det der så. Så det er spil Det kunne jeg uh, godt finde på at bruge noget min dag på. Ja. Jeg skal også ligge den her podcast op bagefter det, Jeg skal ud, ud i Jeg skal ud med mad, så skal ja. jeg sidde i det, du, du, er, du er jo øh, vendt stærkt tilbage til dine trænings øh. Ja, lige nu skal du lige have at vide hvad jeg er i gang med nu Ja, det vil gang Også fordi, er det ikke, jeg, kan jeg ikke godt sige det uden det er sådan øh, prøv, at se, prøv at se hvad jeg kan det, Fordi jeg kan ikke noget endnu, også fordi det er mig ja Det er mig, mm. jeg må godt have en muskel Også fordi jeg ikke er blevet større, jeg har faktisk tabt mig Jeg vejer to, tre kilo mindre end jeg gjorde før nu ja. Fordi jeg er begyndt at træne mere fedt af Og, og så tager man er, også og lidt muskel det gør også øh, Men hvad hedder det Jeg vil prøve at se om jeg kan lave sådan en muscle op, Fordi jeg har ligesom At jeg vil prøve at have langt hår Så kunne jeg også godt tænke mig at prøve på et tidspunkt At kunne se mine mavemuskler Ja øhm, Og det er sådan et projekt det, det skal lykkes med kost Fordi hvis du ikke får kosten nok med Så er der ikke så lidt fedt på din mave Du kan se musklerne Nej, det handler også rigtig meget om kosten øhm, Og så kunne jeg godt tænke mig at kunne prøve at lave sådan en muscle op. Der er jo et, et hjerntab ind bag den her Jamen det er den der. der er et hjerntab ind. bag dunken Det er der ja. øhm, Og sådan en muscle up sådan, hvor man hænger i armene. Øh, sådan, du ved, man ligesom når man laver en pull-up eller hvad det hedder, mm. så er der sådan en stang, så hiver man sig op, så hænger man i den, og så hiver man sig helt op til den med brystet, og så får man ligesom vendt albuerne sådan opad, og så skubber man sig op, Så man de oh. hele sin kropsvægt op til at hænge ind, okay. ligesom okay. Med, i strækdam. Det er ret vildt. <coughs> ja, ja, jeg, jeg må indrømme at Men jeg, jeg kan det ikke. Jeg kan det ikke. Det vil jeg så lige sige, jeg kan ikke, og jeg er langt fra. Men nu ja. er det det jeg prøver ud med. Så kommer den dag, hvor jeg kan det, så har jeg prøver det. Det det lyder fedt. Jeg, jeg må sige, at jeg får også lidt lyst til at tage med. Men så alligevel. Altså, impenetrable armor. Heavy, heavy damage. Mm. Det kan jeg jo lave i spillet, uden at tage så meget som en Ja. Jeg vil også sige, at hvis du tager med mig og Daniel Lille i dag, så øh, bliver du smadret. Okay. I hardcore? Nej, ikke i forhold til folk, der er hardcore. Men i forhold til helt almindelige mennesker, som jeg anser mig selv, som er en del af. Og man, øh, du ved, er trænings... <laughs> I forhold til dem, der træner... Så, for, så anser jeg mig som en af de helt almindelige. Ikke i forhold ja. til, hvad man laver og alt sådan noget. Det er slet nej. ikke filosofisk. Det var bare sådan, jeg, I træningscentret er jeg ikke tof, fordi i Træningscenteret er det jo vilde folk, der kommer. Det er store ja. Så der er jeg bare almindelig. Men mm. jeg tror, at jeg er god til at presse mig selv. Ja. Men det, jeg kan, er ikke specielt imponerende. Nej. Det forstår jeg godt. Ja. Det, der, er, fordi der, har jeg, der er jeg ikke så god til at presse mig selv. Nej. Men Jeg er blevet bedre til at presse mig selv på det der crossfit, fordi der skal man presse sig selv i 5, 10 eller 15 minutter. Ikke i... En team på et løbebånd, eller Ej. i en team til en team, eller 30 minutter på en cykel, hvor du sidder og gør den samme ting. Det er måske tre forskellige øvelser, du skal lave. Du får lov at rejse dig op, du får lov at gå, du får lov at springe, du får lov at kaste med noget en gang imellem. Altså. Ja. Så du skal hele tiden... Det er ikke sådan den samme ting, øh, runde, runde, Nej, det bliver runde, runde, Så du har en masse tid til at sidde og tænke. Du er konstant optaget af enten at komme videre til det næste, udføre øvelsen korrekt, tælle dine repetitioner, se hvor hurtigt det er gået, få vejret igen og kom videre. Ja, okay. Så, sådan, så du er optaget af det. det du, du er næsten ved at have solgt det der til, mig sige. Det er, ting, er man, vil jeg sige. hurtigt underholdende lag arbejde sammen med din ven. Ja. Det er tunge en tung løft. Og så videre til det næste Jeg kunne godt finde på at tage med en dag ja, Det bliver ikke i være, dag ja, ja. Det, øh... Du skal være velkommen. Hvor tit er I ude at træne? Mandag til torsdag mellem 11 og 1 er vi typisk set døde. Okay Det er fordi Lille er meget chagiant Så mandag til torsdag mellem 11 og 1 er der, han træner Så hopper jeg bare med der, så fredag, lørdag, søndag, der træner jeg bare selv Okay Ja, det lyder rimelig hardcore ja. Nå, men øh... Det var det skal vi have en autosang? Skal vi... Vi kan da godt lige hurtigt. Altså, vi kan da godt lige tage en lille søjnade. Nu har vi snakket om lidt der værd, af det og det de bliver nu? Jamen, øh, vi har talt om... Øh, kan du ikke bare spille lidt øh? præcis? Tak for dagen. dag. Det var en rigtig dejlig dag. Øh, indtil nu, synes jeg. Jeg øh, vågnede derhjemme i min seng, og det øh, er god morgen og sådan noget. Skønt, dejlig kop kaffe. Så satte jeg mig i solen og lavede en glædeskvist. Så tog jeg ud til Martin, spiste en henbærsnit, drak en Mathilde Kakao-mælk op til en podcast. Og vi snakkede om... Ja, nu kigger jeg på den forkerte tid. Vi har snakket om øh, børnehaver og forår. Det er dejligt. Og øh, din cykel bliver stjålet, men du får snart en ny, eller så er du lånt. Ja, yeah, det, er også meget det fint. gør jeg. Og øh, vi fik dækket pizza-historien, den store pizza-skandale i princippet om mand der lede af pizza. Og vi har snakket om min kattemand, der har været så mange dejlige ting. Og nu slutter vi også på en smuk sang. Det har været pisse, fedt og, og du har fået... Og en podcast for dig i dag. Og du har fået 103 millioner point. Ja, det synes jeg også er været at nævne. Jeg synes, det har været så godt, det her. Skal vi lige ramme den her... Okay, der kom den i outro. Jeg ved, at jeg har glæde jer til den. 48 minutter, Elias. Kan man høre det her? Jeg skal lige prøve noget. Hvad skal man høre? Er klar. klart? Er det klart? Er det det kunne ja, jeg kunne godt høre det. Kan man høre det? Ja, det var din ryg, der knækkede, hvis ja. man skulle være i tvivl. Shit! Al. Man kan sige meget knækket tit, fordi jeg har dårlig holdning. Ja, det må du have i mig. Og ryk, sikkert. Nå. Ved du hvad? i min computer, den skal genstarte. Nu er jeg jo ikke træne den med en masse tunge lag og <laughs> løft. Ja, ved I hvad det var podcast for den gang. Det var pissehyggeligt. Vi ses forhåbentlig snart et eller andet sted ude i virkeligheden. Har det mega godt Elias. Jeg synes også det er fint hvis vi ikke altid ses ud i virkeligheden, men bare ja. fortsætter vores liv som vi er nu. Men skriv dig ja. til vennerne. Har faktisk regi? Ja. Hej. Hey.